مران مختار مواردن کو مولانا زین اللہ سے دا دورے تفسیر قرآن دا چونتیس نمبر کے سٹھ چپا مسجد امیر ماہویا محلہ خطک سالڈر کی فا آگز دوزار آٹھ کے شعرے دا دی دمیلائی دو پتہ ساتھ ای فشاہ دی توید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکار نمبر تائیس عبد الرحمان پلازا نزدے مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو الان کې پې کې خيری تاسو تا او ډیر کار تا تاسو خو یو سيزو پې کې شري تاسو لا والله يعلمون انتم لا تعلمون الله پويږي او تاسو نه پويږئ يسالونك ان الشهر الحرام دا دریم ذکر کوي دریم قانون القتال في اشهر الحرم <سؤال> چې په اشهر الحرم <سؤال> کې جنگ څنګه دی جنگ خنوو اوګل مقابلہ کڅ پدی میاشتو کې حمله کولا بیا بیت میلنه کې یسلو نک تپوج ک یتا نا ائش حیل حرامې په برد د عزت کې قتالن پی جنگ کول پدی کې تو توয়া قتالن پی کبیر جنگ کول خ پدی کې جنگ کول پدی کې هټ ګنا دا جنگ کول پ خن دی او تاسو مون سره جنگ کوي نیو غو تاسو جنگ غم کوي خلک دا الله دا دین نه واړاوي خلک دا ماځيدي حرام نه واړاوي داغي نه او سیدون کی خلکم ابا سي شرکم کوي نو دا ټول کباحتونه پتاسو کی نو تاسو تر جنگ کول بیا خیر دی لکه تاسو دا پیتنا له جنگ د پیتنه څخه زیات را اوسودون ان سبیل الله اروا الخلق لاردا لاردا لعنا وكبرم به انکار کول دا الله نا او مناکول خلق د مسجد الحرامنا او استل دو سیدن کو لا غزاینا دا ډیر لوی او ګنا ده پنځ دال والفتنۃ او شرک او لوی ګنا ده قتلنا استاد جیدار کارو نشتا څنګه سره کتال کو ولا یذالون یقاتلونکم او دیبا همیشه جنگ کیتا سره تر دی چواله تاسو لا پخې ستاه زونه برشا دی بتاثر سره گی تر دی پوری اتاثر دین نواری یا و من یر تدید من کماندینی ہی او آغا سوک شووڑ اتاثر دین خپلنا دی مل پر داس حال کسی کافر او اولائی کا حبی معلوم مالوم دا کسان برباد شو آمال دا دی پا دنیا آخرت کې او دا کسان جان نمیان دی پا دی کے بی حمیشہ ان الذين عامر واگان چیمانه رواله وه حجرور ہجرت یو کا قران کریم کې مضمون د هجرتم ذکر شوی دی لکه هغراطاره ډیر زیاد قواایل کیږي دا الله د دین لپاره هجرتو سورۃ توبه آیت نمبر 20 ګوره سورۃ توبه شلم نمبر آیات فضیلت د هجرتو الذین <اللزين> آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله آګه سان چی مان راړو هجرت یوګه jihad یوګه فل اراد الله کې ولګول د مالو نو پکړول د ځانو نو اعظم درجه ته نند الله لوی درجه ولدی پنځ د الله او دا کسان کامیابی چې چا ایمان ورول او سره هجرت کړی سورۃ النساء سلام نمبر وګورئ سورة النساء آیت نمبر سو وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ چَاجِ حِجْرَتُكُو فَلَا رَضَى اللَّهِ وَمَنْ اَوْجُوبِهُ سُوْكَمْ شِرِدَ اللہ دن دفعہِ حِجْرَتُكَو یَجِبْتِ الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَسِيرًا اُبَ زمکا چی زینا د اوسې دو ډیر اور اخواله او من یخرج من او سو کیوته د خپل کور نه هجرت کوونکې د پاره د الله او د یا را جېد لرم مرګ او یا اجر د الله باندې کارې دې دغه دې هجرت کو د الله د دین لپاره دې دته مرګ راي د اجر الله باندې واچیا شو مراغه من کثیره ډیر غنیمتونه دو دوه جینا رزقی حلالو تم مکانو پر مخالفینو غلبا عزتو پر ابراہیم علیہ السلام عزت کرو ایران کی پریخو دو شانت حجر اغتا اللہ سونا برکات کرو اللہ والا دیجی ورکا اللہ والا بجی ورکا اللہ نوچی ورکا موسیٰ علیہ السلام وطن پریخو دو دارنگی اغتا اللہ پاک سونا اغا برکات ورکا دارنگی صورت نحلو 41 نمبر آیات وګورئ سورته نحل 41 نمبر آیات سورته نحل یوصل 28 نمبر آیات والذین هاجروا اگا سانتی حجرتوک پلاردا الله کې بس زین اچ پدی باندې ظلموا لنوبو انهم حسنا الله دې باور کوم چې هجرت سره الله سو نو وعده دا په دنیا کې به وللا زه ته ارث ورکما او کومه تاریخ وګورو چې صحابه کرام هجرت کړي دی او اړې علاقه په ته کړی دي صحابه کرام قبرونه اکثر دایي په خپلواکو کې نه دي په نور ولاکو کې دي او خیبرتي په حضرت علي رضی الله عنه په ته کړو ایران تسوک تلیو سعد بن ابی وقاس تلیو فاتح ایران سعد بن ابی وقاس تلیو فاتح سو منات سوکو محمود غزنوی ده کم لینا او اغا سو منات پتح گو سلطان صلاح الدین ایوبی حجرتو گو فلسطین اغیر پتح گو ده ابن قاسم د کم لینا را گلیو او دلته اسلام را دا ده حجرت تلیو اندلس تلیو تاریخ بن زیاد تلیو افریقی تسوق تلیو، نظیر بن دا د حجرت سراد، اسم کمونگا تائیو ګورو دا حضرت ابو عیوب انسائی رضی اللہ عنہ قبر دا پا ترکی کې کے دی، اکم جینا، کم جیت اور سیدو، دا اللہ دین دا پارا حضرت قسم بن عباس دا سمرکن کې دی، ابو تلحا بحیر روم کی دفن دی، اغباء بن نافع الجزائر کی، ابو زمع رضی اللہ عنہ تیونس کے دفن دی، عربی بن زید داپا سجستان کے دفن دے دے حجرتون اکڑی دی ابو رافی غفاری خوراسان کے دفن دے عبدالرحمن بن سمر داپا خوراسان کے دفن دے حجرتون اکڑیو خوا نن مونسو آئیو یا الله مونتا دا قپل کڑ پوزی مرگراوالی خوا پکڑ پوزی کے پکور آ... کے خور تارینم ساخی دي حضر شیح علین رحمت الله لے اگر بیمار شو ملگری تفوز سرالو و ای طبیعت کی سنگری و ای طبیعت میخدی و دی یو خبر را تا خفکان دی جنن مانا پا خفل کت کساخی دی زمایو چاہتو یو ارمانو جدا اللہ لار بگی میدان جهاد بگی زمای اللہ سب یوز پروتی سر بم یوز پروتی خوام بلز پرتی سرناو پر میوز پرتی تو دا هجرت صحاب اکرام اکڑیو تابعین اکڑیو عبد الرحمن پروخ دا او مشهور بزرگ تیرشوی دی سجستان ته jihad ته چلو او کتلو هغه واخ کی یا ماجوم پیدا نو یا دا آ آ دا ماجوم د مور پجیړو یا ماجوم او جناળો د الله د دین د پارا jihad د پارا لاله نو دمخه له کوی کنه رداخه ز پری دا بکواس خرافات کی دا د دین نه آغا عبدالرحمن فروغ یو لمنا لمنا کالمنا لسکا لمنا تیس با دو کالمنا دریکالمنہ لسکالمنہ شلکم 30 سال بعد واپس راځي 30 سال لالہ الدین پارا هجرت کی سفر کی او ځکه لا واپس راغی ته تاسو یو کله خپل کور دروازه کولا سبحان رحم شرور خلک 50 سال تاسو میلمانو راغلي چې تماشیو کا اغزه رحت ربيعه یار کومي جوړه وته هغه ویلا کو زمونږ په تاسو ورنوي خپل مس کې باص شروع شو په دې کې طرف نه مور تماشو کا 30 سال بعد 30 سال کې سونه انقلابات را دي دیرش کالا په دې کې د زنانا آغا د زوانه اغا ویختا اغا سپین شوی اغا مخرا چود شوی دا دیر شکال بعد دا دگیر اگر سپین دلی او تکر اتلا زوانی پا شباب کې پل وانتوب کی, کی دیر شکال بعد انتہائی پا شکل صورت کې تبدل راغلی او بیمور دا اگر آواز ورکو بچی دا خوشتا فلاب او بیا چه جمعات لا پورا زوی خودی داری او نا خبری او سرکڑی وینا او ناس دی پس زرگون و ورده ناس دی ما درس کئی زوی درس کئی تپل دا سوک دی چاور تیر دپلار دا د الله دین دا پارا حجرت کڑی و او دا دا غزوی دا زرگون ورده ناس دا قرآن درس کوي و دا حجرت و تا حجرت دیر برکاتی ورن او مر رحمت وره بغالبن فرمائل <می> کموږ که زړه الله پلار کې لږی شو وختونو د پارا کله کړه د اختر مو کې راشي د اختر په موکو کې ا ماښومان لبی کوي د اه حضرت دونه برکاتی چې بس په کور کې د ماښومان په خپلین داوته ماښومان وې څو ګي مونږ تپلار په هزار واغستي اموله جامی واغستي مونږه کې لوني کور ته راشي چې مورې او گوڑا گا پلان کو ماشمان تا وقف پلار دارا سامانو آگست یہ تی بچے محبا کی گئے تا سو پلار داس لار کی اوتے دی دا اللہ را دین دا پا را ہوتے دی او دا اللہ را دین دا پا را جی سوک موتی دی نو اللہ تبارک و تائی دا پاخرت کی دیر دیر سور کی یلتا باغون دی یلتا میوی دی یلتا دا دی پیرا ماشمان چی بیا بار رو دی اماشمان وطوریو جامع مولا پلار ایو دین د الله پاک انت تیار کیدی یم اجومان هغه خلکو د دین بیانیا خدای داوت دا هجرت دا دې زیاد برکاتی هو را بابا رحمت الله علی دا کوم نه راغلی هجرت یې علی حجویری رحمت الله علی دلتم الله سوره نحل کې والذینا هاجروا بالله آگا سان هجرت کو د فارد دین الله وذاینہ اج ظلم بی وجوه لنو بووی انم فدنیا حسنا ها مها ضرور بی ضرور باور کوم دیلا دنیا کی حسنا ریسکی حلال حسنا ریسکی حلال نصرتو د خوشاله ژوند ول او خامها اجر داهر دیر لوی لا كان يعلم كدي پوي صحیح شو صحیح شو د دې تزم دې پر کوي د هجرت اغا فضیلت ذکر کوي ان الذين امنوا اا کاسانچي مانرا له والذين هاجروا اا کاسانچ هجرت یو کا وجاهدوا في سبيل الله او جهاد وکوا پلار الله کې دا گسان او میذاتی در رحمت الله او الله به کې رحم کو ان کې ذات یسالو نک ان الخمر والمیسر او ذ دې زنا سلورم قانون ذکر کید کورنې د اسلام نهی ان شرب الخمر والمیسر استاکور و اعلی ریسمی چې استاکور کې شرابیو جوارګرنی ک پکور کې شرابیو جوارګر دې نو کور بیا نه سميږي زکر شرابی خو بیایی لنکی مور خورم نپیجنی لورم نپیجنی آو جوارگر آقا چی کلا اخپل جیدادم پا دو کی بیلی جوارگر کلا کلا بیا پا کپل خزب آنی بو شیر دیو کخط اخپل خزم بیا جواری کی بیلی نو کور بیا نسانی گی نو اللہ دا کور د اسلا دا پار خبر زکر کئی چکو رستا پا کور کری شرابیانو جوارگر نی یا یا سالونکا تفوس کی استانا اے نبی رسول پبارا د شرابو او د جواری تو کی تورته وایا په دې دوارو کې ګناده ډهرا و منافعو لناس و منافعو زاهری په دې لري خلقو و اسمهما ګناده د شراب او د جواره اگبرو ډیر لوی د دې د پیدي نه لري وسو پیدي دی سړیا تاکله یو دوه غټلې یا دنه غټلې یا تاسو سات شرابو څکل پته ز د نشي حالت راوستو دا بسو پیدي او حريز پاک کرادی شراب او ایمان دا دواړه یوځینې جمع کیږي او د شراب دا حرمت مونږ او تاسو کو قران او ګورو دا تدریجن دا حرمت راغلي ښا و ایله فورن نه شراب مست کې فورن دا حکم نه راغلې تاو شراب مست کې کله چې نبی علیہ الصلات مدینی مدینه مبارکه ته تشریف راوړو خلقو شراب سکل باي صحابي کرامو اذا الله رسولا دا شراب کو عقل او مال تبا کوي تذيباره کې ايسو نه رالو خدا حرمت ذکر پکې نو دارنګي هغه دا نقصان او کې پکی بیان پکيو ته غریب وو ده بعضی خلک غنااونو کې کی مختلا کیدو نن بعضی خلک شراب پری خو دو خو بعضی خلک د نقصاناتو او د بچو بس کولو عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنه هغه سم له ګور له دعوت کړي په دې کې د شرابو پیاله هغه تقسیم شوه د ماخام د مازه و خرابې او با امام دې مخ کې شو هغه قران کریمي غلط وي ونه راې له تقره او تهتون سکاره چې تاسو مو کوي د دا دویم زلبانې دا خبر راله د مازه په ډین چې تاسو په نه ش ک نه ډیرر خلک ت نه منه شو خو بیا کسانو بس کله یو واقع داسې راله حضرت عدبان دعوت اودبان دعوت وورکو س بینبي بی وقعاس دا موجو د شرابو دورو چللیدو پهې شیرو شاعري م شووه. حضرت سعد قصیدہ ولسطا بجې د انصاری مدینه موزمد بیان کو یو انصاری لري غصه شو په کوڅه کې جوابات ورک او د اوغدا د اوغدا ډکو هغه جامې پرتی چې در شو حضرت سات په داسره ويشتو او ویني پر اوبې دی د ام بيت خدمت کې حاضر شو بیان به بی اسلام دعا او اللهم بين لنا في الخمر بیانا شافیا یا الله منت شراه مبارکی او پورا بیان را ولېږي بیا ایتونه نا دلیل شوين عمل خمر والميسر والانصاب والزع والازلام رجس من عمل شيطان فجتني بوزان دین او ساته صاحب کرام چي کې انتهينا انتهينا موږ د شرابونو منشو د شرابونو منشو او هغه مچي مونږ له شرابو مات کو اور اصحاب کرام عجيبه ایمان وو اغه صحابه کرام که کپ باور د نو او ایت پتا حالت لکه دره وا چې شرابه حرمت راغی ال تکی لوه مات کو وی کې د مدینه په نالو کې د شراب د روانو ښا کدا زمونږ خلک هم قبل دې کې به تا خرص کوه ایو کثر خبره کوله مو وی د ټی وی خرصو ګوره ګونا ده دغه جدی په تا خرص کې نوم په ډرامي فلمونه او د سترګو ګونو zina کوي مات اوستا جا پا اندو بی خیر ری خرد کم خواه اندوی خواهی خواهی خرد کده در من خلق اواتا ودی کتلی جا در شراب نقصاناتی در شراب و یو نقصان دا دی میزه کیو سر خرابتی آرادی نکر اللہ منع کر بل پزلاو پا دماغو کی کمزوری را دی پا شراب و سردارگونا متاثر شی جسم کمزوری شی او دی شرابو تنبی رسلام ام الخبائز ذکر فوری ام الخبائز او د شرابی او دا شرابو سکلو سره دا آخیت هم دیره غٹش جاسے او اغا بیلنسی گڑو بیا پوڑوی گیت درنکی دیم نشی یا زندر آخیت هم سر جوخت کنو وردن نشی بیا شرابی اکسر غٹ چاکنی ولیه او, او شرابو سر دا انسان اغا گیر اغا دیر دیاتا دلته موږ یو پرسکول ته دومره که شرانو یو ماشوم ډېر لاوي ماشوم ورکوونته او سکول وی دی غته پته نشي ماراته خبره کړې هغه یو کس پرلار روان ور ماشوم ډېر خوله ونته دا فیر اوږست دا ته واغست دا که زم داسې د اګیډه لک بیلنسه ګټ وړو ا ما شوم ملاته پر اګیډه کوته کې وې سو نهغه تخې ته دا د دا شراب سرړېر نقصانات کېږي د سل بیماری پیدا کوي پوقانیسا دا پټه دا انسان د پټه دا, دا مراکز د بهېت شي د ځلو هغه دړکن هغه تیسي متعدی امراض کوه د مضافات کمزوري شي دا ولادت نه محرومې سبب شرابګرزی د ساه بیمارو کې مبتلاش دي دما او دانې کې د ټوخي د ټي بي خطرایي بارنګ د انسان کې کمی فېپړې دی پدې کې غا څو ځغون طبیا شروع شي او چې کوم خلک شراب څکې کله دديده اپریشن ضرورت راغلی اپریشن ډیر کم کامیابی دي د شراب سر گردی خرابی گی. او سکو سره ګردي خرابيږي او داراني حدیث پاک کې مرازي نبی اسلام فرمایي دریک سمک خلق دي جنات تبن داخلي یو اا دا کسره مور پلار نافرمان دي بلا کذ چې د اوس دووس د اوسو د دووس اوسه اا کس تو چې خپل خدربیا یې کې ویني او دی بیان برداشت او دریم شراب سکون کی د شراب وغټ نقصانات دی دل دم الله فرمای یسالو نک تفوسکایتا نا اے نبی رسول الله پبارا د شراب او د جواره کی كله ورته وایا اے نبی رسول الله پدې کی ګنا د لویا او ظاهری پېدی د پاره د خلقو او د دې ګنا اکبر او لوی د دې د پېدون او او حدیث پاک را دی او چې کوم کاسو شراب جوړایو او دارنګ شراب روړي شراب خرڅی او شراب که چا سره معاونت کوي پدې ټول باندې لانت دی د جوارې مګه نقصانات دي د جوارې ګڼ قسمونه دي دا لاټره او پدې کرکټ باندې باندې وخت کې اپېسي ګټلو دا بیلوریم دا, دا دا بیلوریم د جوارې یو شګند ښا دا, دا بیلوري تائنگ نورم جوارے، تائی بلاک اسمون دا بیما پالیسی مبتی یوسفل جیانوی شہید رحمت اللہ علی لکلی دی دا بیما او دا انشورنسی ای جوا کی ترکیاب تا شکلے ہے، دارا جوارے شکلوں دي دی مبتی یوسفل جیانوی شہید رحمت اللہ علی آپ کے مسائل ان کا حل کی ذکر کری وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ اَوْ تَفُوسْكَيْسَانَ اَنَبِيَ الْاِلِيهِ سَلَامُ ما یون پی کون چی دیسا غرج کی تو تووی العفوات ازان زیادی کیا یا سارا دورت نسیوا دیو اگول گوا کذارکا یبین اللہ دارنگی بیانی اللہ تاوستا حکامات جزا پارج تاوستا سوچوکے و دنیا و آخرت و یسالون کانیل یتاما سویم قانون بشی پینزم قانون کلکر پا جہاد کی اعتماعان محشومانم پادی سکا نا بس بسږي او زه يتيمانانو اصلاح ذکر کوي و يسالونك عن او تاسو پاکستان نه بي سلام فبارا دي يتيمانانو کې تو آیا اصلاح لهم خير دديغه اصلاح کول غوړدي کدیزان سره شریک وې نو تاسو ورونه دی او الله پويږي په پاتات کوونکی منالمصلح د اصلاح کوونکی نا ول او شا الله کو خو په ودا الله نو تعذيب تکلیب کې چولې وې ول ازور او رحمتون ولا ذات نو پینځمه خبره ذکر کا اصلاح الیتامه اوس پګه خبره مشرک تر نکاح و لږی ذکر بدن او د مال د حفاظت نا د دینه حفاظت ضروري او حفاظت د دین د پاره د نسب حفاظت ضروري دي او د حفاظت د نسب د پاره ایمان والے زنانه تر نکاح ایمان والے نارینه خپل کلور خور په نکاح ور کوله ولا تنجه المشرکات ځکه کته کور ته مشرکا بي دینه زنانه را وستا نو یو هو ستابه اولاد تربيت به غلط کيه بلکه زنانه کې شرک دي تا کور ته را د دفتر ستو ما نه دفتر نه راغلي د پټینه راغلی به ني کور ورته بتالاي ابتري جتا ادمين جوړ خوا د بتلي وکا کی ته کې شرک دي الی ولا تن کہل مشرکات کوم زنان نه اوي کې شرک دی تر نکاح نه کې کم نارینه کې شرک دی نو دارنګي پدې کې مونږ او تاسو له او درس عبرت دی دي چې ګورنن خلک رښتې کوي نو پرېشتګي ګورې الی کسه ا مرض مرض خوبکه نشتا نو مرض مرض خوبکه نشتا اوسه دا جوړونو دردونه ته پټاید څه کدی مرزونه دا هغه مرزونه خطرناک مرګ بيدینی دا په دې بيدینه ته پوزیم کوا چې ته چا سره اشتکه دغه لکه پکی سوغوري الیکا تعلیم سره کړه نوکرۍ اشتوکه نوکرۍ نشتا کار څنګه دی نه تیبار سره نو معاشره سره تبابربچي نه دین ته پکې کته پکاري حدیث پاک نبی علیہ صلوات و سلام فرمایي چې زنانه سره نکاح کیږي د سوق وجو باندې سوقداري مال ته ګوري سوقي حائز ته ګوري سوقه نه سب ته ګوري سوقو کې دینداري ته ګوري فاصقر بذات الدين تربت یاد ته کامیابی حاصله کا اغه دیندار زنانه باندې ولا تنكحل مشرکات نکاح مکو د مشرکان او زنانه سره دا کې تپوس کوان دا کې تپوسک نه کوی والله تنک مشرقاتې حد او من نه تردي چې ایمان راړی والله اماتون موم نه او یو ینزه موومه یو غریبه زنانه ده ایمان والله ده بلکل پیسې مثرشته دا غوره د مشرکنا مشر نه واللا ا اگر که تاسوله خل لې هغه تالا د مشرکې د بيدین نه مال دی جیداد دی بلا تجهیز دی وساره او دی خوا یو سیدا ساده ایمان ولا وینځه غریب خزر تعالی غغ ورده خا ولا تنکهل مشرکینا پنیکا مور کوي مشرکان ناری نه تخپل بچي سرسوی چی ایمان نه وروړي دی وی ځارک مشرک نه ک ار څنګه یرافی زی دی دی او جو بس پیسړې رہیه دا سمکوا بې خلکو د خپل لور قربانیکام ورکو د معاشره کې به دین نه وي معاشره بس سمای بیا ولا عبد مؤمن حمه یو غلام مؤمن وغره دې د مشرک نام اگر ګټاصلخ لګي هغه کې قابلیت دی دارنګه ا تنها ولذي مهارت دي او ترا اوتد او ترا دې ته موږورا اولایک يدعون اللنار زګدا بيدینه شرک ولا خلق خلق را بلي ورتا او الله خلق رابلی بلی او باخنه تا پقله حکم سره ويبين اياته الله بيانيه په له حکامات اوره بار بار وي الله په له حکامات بياني للناس خلقتا لعلهم يتذكرون دې دफार جنسیه حاصل کی ويسالونك عن المهمه د سیاست مدنيه د قرانه د اسلام ذکر کوي نہی انجما فی حالت الحيض اذا نہو پهات ایامو کې او ویسالونکع ان المحیض دا کوم قانون ذکر کې د کورنۍ د اسلام زکه جدید سره د بی خیال او نسات لشي معاشره کې بیا نوسان راځي بخره قوم یې مېست کې ټول راضي بیا ویسالونکع ان المحیض تاسو کې استان اے نبی علیہ السلام ان المحیض اے القربان فی المحیض ار تعلق از دیواج کا مول فخاص ایامو کی قلت و اے نبی السلام ہوا اذن دا سبب د تکلیف دی سبب د جنگ دی فاعتزل النساء فی المحیض ا دا احکامات ب تفصیل مولانا اشرف علی تانوی رحمتہ اللہ علیہ جنتی کالے بیشت زاور کی ذکر کړی یا چدا د هر کور ضرورت دی زکہ الله پاک منع فرمایله دا قل اے نبی علیہ السلام و ازن دا سبب د تکلیف دے یا هو ازن دا ہوگن دا گیدا او ردیب تی بیڑی رغت نقصانات چیتا دا ایڈز مرزونا نور بلا مرزونا دا چولم دا دیتنا عدم احجات پوجه کیگی فغتا ذل النساء دڑکا وید زنانونا فی المحیزی پا دا غیاموکیم فزید حیز کې و لا او د اقضال لمراد سری اللہ ما آلوسی رحمت اللہ لے تبصیر حلمانی کے كي ذکر کئی چی اعتزال نس مراد دی المراد من الاعتزال اعتزال النساء اتناب مجامع تهن وَلَا تَقْرَبُوا نَا مُنِزْدِكِ يَدِیتَا حَتَّى يَتْهُرْنَا تَرْدِيكِ دی پاکیشی تُهُرَا دا پگنو مانو سرا ارا استعمالی گره تُهُر دیر مانی دي یو مانو تُهُر دا اگا استینجا پا اوبو سارا دام تحور ذخير نظان پاکول ندیلم طہروی وزګرج تلاته طہر مانی نی معلومه او توچ ولا تقه حتى يطهرنا ازان پاک نو مخلص کول دام پاکی دا اذان اخیر لکول دام پاکی دا نه طہر هوګنی مانی دي حتى يطهرنا ده شرک نه پاک والی ته هم طہروی ده زله پاک والی ته هم طہروی حلال والی ته هم طہروی پاک والی ده اخلاق ته هم دارنګ ده دا ګونانه پاکوالی تم ته رويه بل مانې دا انقطاع دم دل تک انقطاع د دم ولا تقربوهن او تاسو منې د کیږي دیتا تر دې چې دیپا کچې نه انقطاع د دم راشي فائذات تطہر نه هر, هر کله پاک شي نفاعاتوهن بیا راته کوي دیتا منې اسو امر کوم څنګه حکم کړي تاسو تعالی اللہ محبت کی توبہ کرو ان کو او اللہ محبت کی پاکی کرو ان کو سراہ نساءukum harsul lakum د دې دینه اتم قانون د قرانه د اسلام مقصد الجماع دغه تزویج او د واده مقصد سی یو دغه دا مقصد دای چې مجاهدین پیدایشی نساءukum harsul lakum نسا حرسو لکم بی بیان استاسو حرسو لکم پسل دستاسو دا بی بیان استاسو پسل دی فاتو حرسکم رات لکوی خپل پسلتا ان ناشی تم چی سنگم استاسو خوخیو او خیال بدا کوي را تک با او حرس تکوی وقدیمو لین پوسکم او لیگی دا پارد اخپلو زانو ولان دیوال یوکه اوس ترتیب ورکی اعمال تا اغه تزویج نه مقصد اغه اغلب شهوت رانی کول نه دي بلک ځان د پارا اخرته تیاری وکا وتق الله نن لا نو يرګه فغله دي طریقې د خپل شهوات پورواله اونکه وتق الله وتق الله او يرګه الان لا نه واعلموا بشئ انکم ملاقات الله سونه مهربانه باچاري سونه احکامات نادلیو ګر دې یو یو حکم نړۍ د فق کتابونو کې تفسیلات ګوري سړی حیران شي واعلموا بوجه انکم ملاقاتو اتاسو مکه یلالاتا وبشر المؤمنين زیر ورکه ایمان والا اوتا ولا تجعل الله عرضه د دې زنه نه قانون تعظیم د نوم د الله کوي ولا الله تا زمګردوې نوم د الله نه خځه پاره د خپل قسمونو چې قسمونه کې چې انت برو چې نیکی کې بن کوي یا انت برو چې تاسو دا ځان نیک نیک کوي قسم مزخونه کې مقپل نې کی د دواړه باندې وتتقوا او چې تاسو به یریږي نه دا الله نه او اسلام باندې کوي په مینده حل کو کیدا سم کوي والله سمعون لما لا يريدون کې او پویا لا يواخذكم الله باللغوي يم انكم ننسي تاس لر الله فغبيهو د قسمو تاس سرا يو يمين اللغوي يمين اللغوي تويا جسري ا بخبل گمان کی صحیح او او غ خبر اف باند قسم فری یا خلید بغیر دی ارادی پتہ دے سر راشي ایت یمین اللغوی ن پد یحو پکر نشتا يو يمين اللغوی ییمینې لغ ودي ته وي په تی شوي زمانه کې دی دي. او کار کړی دی او دو سوی قسم کوم چې کار مع نهدي کړي د په دنیا کې کپاره نه شته ځکه هغه یینې غموز غموز د غه ممس نهدي غ م غپې ته د تهله په جام کې غپې ور ل غونه وکه یو د یینې مناقه یینې مناقه دی ته و یا د کی کې کار باې سړی قسم وور زما قسمو زما د کارنو کوم نو هغه کارو کو د پاار ک پااره ته اورو تونو کې را روانه ده واللهکیواخ و کوم لیکن نې تاسو له الله پههس چې کوي نو ستاسو الله بهون کې د بباره للهونه یولونه لسم حکم مسله د ایلاې کرک یا لِلَّذِينَا دَفَارَ دَآَا كَسَانُو يُعُلُونَا يُعُلُونَا اِلَىٰ كَيَا دا اِلَىٰ سمطلو اِلَىٰ دیتو ویو سریک چې خوڑو چه زبا دا خفلی بی بی سراء نه لرم ازدواج نلرم قسمو خوڑو دا دیر سو سورتو دا مسالا حمارا ولن دا مسائل موز دکونا دیر خلق لگیا کله خذي تک انځل <سؤال> کې مور بری کو ساتمو خور بری ساتمو دابو کوم اوه برکم راتول خبره کوم تر مسائل او احکامات نن معلوم نه نو ډیر خلک په ګناہوںو کې ورډو بي ټولو مارا اغه پناځای دي چې یو څړی کسمه هوړو چې زبر یو خپل حدیث سره تعلق دې ازدواج نه نو یو صورت پدی کې دا دې کې دې ته مدت متعین کړی ني سره یې په کې نيشي یا, یا کالو دویم سلور قید او میاشتي یا دومیاشتي یا کال او یار ثونه دیم صورتداري چې سلور میاشتي پکې قید اولګو چې زما سلور میاشتي به زماري خپلې بيبي سره نه لګي کچې بي مي وسره تعلقي ديواج مو سره نه ساتم سلور میاشتي قید ولګو دریم صورت پکې دی د سلور میاشتو نزايد سلور نيوي میاشتي سره پاسه سلور میاشتي ار ثونه چې یو سلورم صورت په کې داې دا سلورو میاشتو نه کم قسم وکو درې میاشتې درنیې میاشتی د درې صورتتونونه چې دی چې یو په کې مدت نرې مطین نو که په سور میاشتو کې دن نه د نخپل قسم مات کو نو بس نکبااحی او کپاره به د قسم ووررک او سړی دی غ وخت مکاره نو چې سور میاشتې پ 15 می شپ می اشتیښ د تهوی زما د قسم و ته سرنا لږې یا تعلو کې دووااج به وصلورو میاشتو که دننا دننا با دیده خپل قسم ما تینو نی کے پازه باقی پاتی لہ با. دا قسم کا پارباور کی تارانگی دا سلورو میاشتو قیده کلگو لی نو سلور میاشتی که دننا دننا با دیدی بی بي بیتر رجو قسم با ماتی بینی کاب پزیدہ دا, دا سلورو میاشتو نا زیاد قیده کلگو لی نو قسم اکڑی نو سلور میاشتو کی دنه دنه بدی قسم ماتي که سلور میاشتي تیر شي او قسم مات نکولو نکاح اتوماتیکلی ماته شو ها نکيه ماته شو اوس کې نکيه بیانې وکړي نه یی دا د خزانه نه نک په دغه نکاح ماتې دونه پسې ایدت ای تیر شو اغه درې میاشتې یادري دوران د ایامو راغله نو دارنګي بیاده د سره چانسز نشته بس غاړو بیا د بی بی دنه ارسو پور چې بیا غبل خاوند پنيکه نه کړي بیا خاون طلاق نه ورکړي دې بیا دوباره hội دا مسائل دا یادول پکاري فقسم حماض کو نو کفاره باور کړي رسلور میشتن کم مدتي لکه اون وړي قسم هو جدري میشت بزوبې بيزرا اغا تعلق ازدواج نه قائمو ما نو کدر میشت کې دنه دنه د قسم ماتو کفاره باور کړي اوبه قسم مات نو کو نو جری میشت نه پسو اغا د دېان بيبي دا د قسم درو میشت وکړي جاہلیت په زمانہ کې چې بيوکس خپل بيبینې ناراض شو نو ایلا به وسره کوله ایلاوي قسم تا چې زبر ي خپل بيته خوا ته نه وردم خداغي پنير بدې کې څه مدت نو طول عمر به وسره تعلق من قطي او بیا اخه دا بدق شان دي زوړندوه قران خبر ورکو او دا خرابي لري مدت متعين کو سلور مياشي کې د نن نه دماغی کار شروع وخ دا کنی دنی کا نه به وذی بیا او که په خوشاله سره رجوع کوي او قسم کفاره ور کوي نو خدا کنی څلور میاشت پس به نکاح پله ماته شی یو طلاق بین بو واقعہ شی د الهال غوی معنی مطلقې قسم ده او تفسیری کبیر کی مام راضی ده دی معنی کوي او په هو یمین علی تر لوتی یمین علی ترکی لوتی دل تاغه ذکر کوي للینا د فارا دا کسانو یلون اوګوره فې والکر کوي بابول ایله به ایله ټول سرتونونه د ایلا کې اختلاپاتو پهیبانې حادی سر روایاتته دا را غونډی للله زینا دپاره دا کسانو چې قسم کوي د خپلی بیایانو نهتهرب اررب یا انتظار بقيې سلور میاشت په انپو که دیوا په شوو څور میاشتو کې دن نو الله بهون کې رام کوونکې زیات دی. وَإِنْ عزمت او که کسکي د طلاک الله او د دونکې د وپیاول ملهقاو یاته رب بس نه بیایانپ سهن نه لاسهته قرو او ععدت د ک کوي وال مطله قاتو تلا کې شوي ناانه او کمې تلاکې شوي نګور تلاکې شوي ځانانه یو تلاکه شوي ځانانه د اغا ینځ ده اقیل طلاق ورکرشو البه شده جده عدت دی یو زنانه ده داغی دا پگیر با نماشون دی حملواله ده اقیل طلاق ورکرشو شو ده عدت جده دی دارنگی یو زنانه ده مدهول به ها ده ده عدت جده یو غیر مدهول به ها ده ده عدت جده یو عائصه ده عائصه ده تویه چه آغف ده چه عمر ترسید نه ده اقی آیام بماری ده دا اعدت اغا دا دی نورو نا جدا دی یو سوغیره دا اغا معشوم دا اغا وادشو اغا بیماری اغا نرازی نو دا اغی اغا عدت اغا جدا دی دا دی جدا جدا دی ول متولقاتو که مراد دل تا که اغا زنانا چه اغا اصیلی اغا غیر حاملی دی او مدخول به ها دا دا اعدت ذکر که یو هرچی سوغیره دا وغير غيره غيره غيره هذه اي اي صده في عدد درينه اي اي شده كم حامله في عدد وضع حمله كم غير حامله متوفى عن زوجهات تصالور مياش ده او لسره ده و المتلقات طلاك شوه زنانا فهو نا اي صدايا نا صغيره مطول بهائي حره اي غير حامله یا تر ابسنا یا تر ابسنا انتظار ب کوي د ځان بار کی سلاس تقرونا درې هزار چې درې پیري ايام راشي نو دې درې پیري ايام راځلو کې دا فائدت کړا دا بل نه کانسې ګولې خا ولا يهلو لهن او حلال نه لې دې دا پارا چې دې پټي هغه چې الله پیدا کړی دې پر رحمونو کې چې دی هغه په ساتي نه کار خبره کو ان كننا يؤمن نب ان كننا يؤمن بالله وتري دي مان ساتي فالاو فردا اخرتهم وابو اولتهن وخونداند دي مړونه دي زياد پا دي په واپس کول ردي کې پاتك بيذالکا پدي کې خوند اختيار شتا چې عدت کې دن ندن أغادي خپل خدي تبيا رجو کې شکل دا مغل رشي ني يوم این ارادو اصلاحه کدی اراده کوي د جوړ جاړی ولاهنه مثل الذی القرآن نزارشه ورشه یورپ والو قرآن د خو حقوق ذکر کئ ولاهنه د پاراد د دې زنانو ولاهنه د پارا د خو پسړو الذی اغشان حقوق دی مانې ته خیال کوي ولهن عدفارا د زنانو پسلو اشان حقوق دي عليهن چې پدي خذبان دي دي چې څنګه پدي خذبان دي د خاوندانو د حقوق او خیال ساتل لازم دي نو دارنګي پسلو باندېم حقوق څه د خپل خذو چې دا خاوندان به د خپل خذو د حقوق و خیال ساتي سا سات او دا حقوق قران ذکر کړی ا دا زنانا په قديم یونان کې په قدیم یونان کې د ې دا تصورو سوو چې دا دشیطانغ لور دا دا د نجاست یو مجسمه دا یو ګند په ناه دا هسییتو دارنې دا, دا به بازارونو کې ګرزول د رومله اوپذین کې هغی داې چې دا خو بس د د زناورو غونمتینو په عربو کې ژوندولی یهودیانو کې اختلافو کی آیا دا انسان دیو کنه دی دا خزم دا حیثیت जाहीरیت دور کې ور پېښو قران راغي اخیری نبی راغي اخلاق ته بیانو کوې خلکا دا زنا نه نه دا کتر دی بچي داستا موردا مورتا ولا تنحرهما ورته به امنا دا حق قران ورکو کداستا بیبی دا د بیبی دا موقام دی خلک نوړې او کول سر ثواب دی نو کداستا لود دا داغی دا حقوق و خیال ساتل نو که داستا ترور دا نو که مور دا نو داستا خور دا دا حقوق منتا اسلام اخو دل وَلَهُنَّا دَا پَارَا دَا خُزُو پَسَرُو دنم خلق آواز لگئی که نا حقوق یا نسوا او زنانا میدان ترو باسی دا دا خُزو حقوق نه دیخوا چه هم مردو کیا سات شانا بشانا کام کننگی منگ برا سرو سرو گفو گا کار کو نکنن دا خبره د دا, دا دمون د د خوو په مغاته کې پرتیز کوم دا والله نه مله دا ټول د یوو تحرییکونه دي د یو تحرییکونه دي چې دانا نهبار معاشده کې ناریناو سره یوځ ګزیدل کوي یا حیا کې ګرضدل کو ن ډټان دا راغلی دا ډیرخ بندیانو د پول ی والله هغې لیا بعدې پهمت ت فیم دله ما میانو دا سر را وړ ما تا زمونږ په تحری پو مومون ساسو د ویکسنشن د ساس کو باره کې هغې کمونږ مون شمون دا دانو داداخلدي یا بددي او زخ خپل خپلو وړو ته نه کو ضمت معیم تا سره ټیک د سبوت شته تاسو زخپله نه کوم چادانیم چې م کو دا چې خپله غخواه خداررنې دا چې کم تحری ک رواندي دا زانه بار معاش دا مه ډ را تهوتئ چې دا زرانانه زمون د خوندديبار دغ شانې ګر دي په نری پلوونې او دغشان د په مور ک روان یا دا بیاه ی له با دا بیاه پیزار پدې معاشره کې نو دا ډېر زیات مون باندې بدلګي ناجایز کار دی نو مون د دې خلاف یو مې زدا امید سره مې تاسو امید کې مون سره مرګ تیا کوي اګي بالکل مون باندې د پاره ان شاء الله زه حیا आवाज لګو مې آو د حیا आवाज لګولی خدای جو کمزنا شور او چوي دی نو د دې اغا جنرال نه دی نو د خو د حقوق قرآن ورکیړي ته حقوق ورکیو ای زنانا کته تا پا کور کی تاله دا سیزونو زورت را پیف شو تالا دا خوراک زورت دی دا جامع زورت دی نو ستار ور شتا ستار اژر شلیگه لر بای جان دا سیزرولا والی سیبتوی علا بای جان دا سیزرولا اژر دی چلیگی که کرا تلک دا دیست که ایج نواری دی او تده چوایف او کوروالا شوی نو بیا مستار اژر چلیگی اله دا پلان کی هان پلار دار اژر تا تا خواللہ او بادشاہی در کرده دا او چی کلا بیا سم مور شوی بیاستا بچی شو بیا علا بچی شاپا دار اولا دار اولا تا اخیر پا سو و جبانی بار معاشره تروزی ناری نو خوا تروزی چوک تروزی دبترون تروزی من پا دیخ پایو قرآن کریم د زرانو حقوق ذکر کرکا در زرانو حقوق دی ته حقوق ورکی دائی حق محر دی اغاوالا ورکا ولهن نع مثل الذي عليهن بالمعروف زموسخ لكابرتشوی خو غیب کار کو ها مولانا غلام غوث هزاروی رحمت الله له مولانا عبد الله درخاس پی رحمت الله له مولانا مفتی محمود رحمت الله له دی به انقلاب را اوستو انقلابي خلقو او غډیر چن خلقو او د دې بيدین خلقونه په یې کې وار پار خطا کړو حکم زنانو د بهایو مظاهری کولې داینه وار پار خطا کړو ولمغوث هزاروی رحمت از بیان کو پدی کیو خدغه غره پاسی دا چې مړه ته خبرې کیسړي دا چل دی سدو سدو سدو دیو ډیر د بیې د بی خبرې او کی هو سړی خو خد یو شان دی په خو سړو کې سپاره کړو نشته په کې پراته هزاروی چې جذبہ کرا چې درش خپل کمی څه وېستو وې زاح سلو خد کې سپاره کړې اک ملامت پادش وبیا نو دارانګي انند دا حقوق سو په نوم د زنا نو به د بی, بی حایه تحریکونه جلیږي ولهن مثلو ناریناو ناو کهله مکې اسممان فرق پیدا کړی ډیرکارون ځان کې ناری نه شي کوی ډیرکارونو ناریین ځه شي کوی دا چې خپل پلکار دی والله نه میسللو لله پاک کار چا یو مقام ورکی د ګوره دا کېله د د تعالله یو مدی دا کوې بوررکو سر کړی ده اوس که دا کې لا دک دککه بورک نه روي دا کم خوا بیا دا ډې راافون ته دي در داناوتهله کار نه پ بویو تې کو نه داسپلو بار نه راوزې. وله هناك نه مسلولله ديلی هن نهبلماروفهله نه د پااره د ښو په سړو مونږ ته یښ نه تیج معلووممي وله نه د پااره د ښو پس بعضې ععلکوو کې هغه سکول کاعلک تهجنکیېې په یو ګاډی کې او ځ ناست او بیاتهغ ډرانو تا معلومات کې چې د هغ پلارې د ت توسی ترسیبي پهسې کې ترتیبي کم کم د ټیریفونو نمبر پهستر ګسترو کې یو بل تسی د نمبر ورک او بیا په یوه سره پورا ځاګه بهلا شي بیا کله کله سکول کالج تلل د ښوچته ټوپی الاکو طرف تا یو جنې سکول کالای ته بتل راتنه چې اوراد مور به ډیر جات په هر کو سار به تخلي نیم په هکا ویشل پراټه به ولوک ډیر زمالو یو دا ګیو ها کوي او بیا ډو رانل ছাত্রী حبکی کې وایي سګتلی بیا واپس نه راغلی خلا ولهن مثل ولهن نذا پارا د خذو پسڑو اغشان حقوق دی چ پدی باندھیو بالمورور دستور مطابق ہاں خذری گوری یاد ساتي ولل رجالی علیہ الن درجا زنانو حقوق تے ٹھیک دا رسڑی خپل مقام دے الرجال قوامون علی النساء ولل رجالی د پارا د صلو پدی باندھ مرتبہ دا سڑی تے اللہ مرتبہ ور الله دور اور دی حکمتونو ال ذات الطلاق مرتان حدیثنا یاول سم حکم ذکر کی دا معاشریه د اسلام هغه مساله طلاق ذکر کی طلاق دت په احادیثو کې اب غزل المباحات ویل شوی کی دا طلاق جایز دی دا ډیر د مجبورې لطاهر نه کرے انسان ډیر زیات څنګه شي اور طلاق ور یو طریقہ را د طلاق ور کولو طریقہ دا چې کله یوخذ خاون دا دې زندگی هغه مخ کې نه دی ارزم کوششونه اټړای ارسوشو کړه دې مخ کې زینه نو ګوره په کې زمون ډیر پوهه خلک تنه غلطی کیږي ها کی ډیر پوهه پوهه خلک یو سړی هغه خو دې سره خپل کان دا نو طلاق ورکو دي طلاق په یوزې باندې والی دا ډیر غټ ظلم کوي دا ډیر غټ ظلم کوي چې څوک په یوزې دری طلاق ورځي او دری طلاق تنه اخلي چې مولیاڼیو کا عدالتونو کې او کا ارده کې شریعت د طلاق یو طریقې ده چې کوي زبردسته طریقه را. اته طریقه دا د نړۍ او د قانون د زندگی غاړه مخکې نه دی. نو ډیر افس جګیر سره پکېول شو ژوندې تیرې غنه. او دا سړی به انتظار وږي. چې دین زنانا چې کومه ماهواري بيماري دا تیر شوه. بيماري کنه چې څنګه بیماری تیر شوه د دې پر Lumbere د پاکوالي یا دودري مرط پسو دی به ته یو طلاق ورکړي. زدا یو طلاق ورک یو غوله د هغه ډوړه کړله اوس دل چانس شتا درې میاشتې لري زنانات درې پری ماهواری راتلو پوری دی سړی ته اختیار شتا چې دی په دې کې خپل بيبي ته واپس یو کی چیرې بس زخه پوره نشوم به غوسه کوي ما هغه وخت پوره نشوم نو دی واپس راتلی شی بیا هغه د پائل د درې ور ویشت بس خبره ختمه ای بیا نشي راتلی دا چې دی الاکو کې ډېر دی چوي دی د ډیرو په خلکو دی په یو دی دړي تلاق ورذولې دي هغه غریبانان بیا رستو خپري په پینځمره پس خپدي نو بس به اوته هغه واپس روستی او کورونو ساتی ساتي حرامو کې متلاوي نو یو دا خبره شو زګر تلاق هغه ډېر قسمونه دي د دې ګڼ مسائل دي او دا په دورې تفسیر کې ټول بیانونه دا ډېر زیات وختونه اخليخه سماع سیر بیاو سوي تلاق کې بیانو حديث پاک راضي دړي کارونه دي ا دا داغي رشتیا خو رشتیا دی ټوکی مریشتیا دی نو پاغه دریو کی یو پکې طلاق دی یو پکې نکاح دی یو پکې عیتاق دی یو څړې خپل غلام سره کپ لګي اے غلامات آزاد دي بس دې آزاد شو کغډې وی مړ ما هو کپ لګو دراو پښه نشی ګيري زارني نکاح باندې کاګه څنګه ان عام نړیور سټوکی او پکاله جونو کې دا ترتیبې دا ګرې فرېند دی او دا بوې پرېند دی او ډېر داسې بیحیا بدتمیزه بدکرداره مشران شتا ی غلوری پر دی له کور تراولی او پلارته مها مخکڑی ډیډی ځما بوای پرندامه ته کینا جی دا دون د بیه ا نو دا چې دون نه موشره کښتا نو هغه یو بلته حالت کې وادی کسمونه یو بل تکي راکې یو چې تبه ځما ا ا سره رشتہ کې تبه بتا سره رشتہ ته گواهان می نو کله د گواهانو میسکې غاله کو توی تما ته قبولې غو توی قبول کړئ بس غواہان شتا نو خدببیل خصوصات او صرف سنت پات جوړونی کی او شوخه نو کتاب بیا خپل خاون ترجمه بل د کی د بیاک ویدن کی بیا بل د کی ویدن نکی دا انده موشری کدا شتا پدا په خوا په مانکی ایوکسو تشیر نبیونو بیات کړي یو ډمخه جواب اګه مې لسنو دتلا راتلا د یکس چته ولیدا نو اسی اګه له به ورالو د دې ته کار دی چې تکم مجید تدی دوم تاسو را زمونته اغه سیده بالکل او دی په رزه بدل په پارسی کې څنګه درخه هم تبه میزبام به اوا عقل ته کله له ملست تا د وها ناراستی او دیوته اغا می سره ورتویو دستمند ادم تورا تو, تو جنانې من دستمند ادم تورا تو, تو جنانې من اغه ته جمله خو تبوی من قبول کردم تورا او تو, تو من چې ما تعالی الله در ته ما قبول کړې ما قبول کړې ما لا خبره منظور ده قال کو ته یماندار نی کاوشه کنای نی ورکرا پاسه کې جزور ازه سماسی د دې مطلب نه لري چې نو دارانګي طلاق ټو کې نه منی ها اتطلاق مرتان اتطلاق طلاق رجعی مرتان دو دی اتلاق الذي يصح الرجوه فيه نو طلاق رجوی ورکو تاسو دو لاري دي یاد ابي بي ساتي رجوع له کا کو رجوع تنکي نو بس دا بیا پریدا وا بیا بل تلاق ته ضرورت نشته دا غی دی پیریب محورې راغله اټومیټیکلی نکاح ماته شوا به دا غی نکاح بس خبره ختم شوه او که تاسو بیا نکاح نه وکول وړه دا خبره او کتاب که تاسو درې پیریو پدریو پیری ته تلاق یوي نو بس دا تلاق شي او بیا دی مسایلو کې تاسو د مختیاو ته پوښتنه کوئ دا ډاکټرانو نه نه ښا بازی په دې مسایله کوي او بیا دا هغه ډاکټرانو خپل لیونی یو او داده لهونو ډاکټر ان نه په دا دالی دا دا ونی ډاکټر اندي ډاکټر انس کی د غی کار سره یورین ټیسټ کول او بلډ ټیسټ کول طب کتلو ټمپریچر کتلو دای کار خدا دی د دې مصلوته پوښونو بعد علماء او نه د مختار او نه د محدثین او نه تشخص او رضوی اور نه بچونه قران او حدیثو فتاوی ترونه بس دا تلا کر بیا لهونو ډاکټر پسه لاړو هغه نه نه شي د لري تلاق یو تلاق واقع کیږي بلانکی پدې باندې کوم دلایل شته او طن اقو مرتان طلاق ی رجعيد ودي ويم ساکوم به یا ساتل دي په کی سره یا پریخودل دي په خیری کی سره ولا يحل لكم اذيده کې خاندان ته خطاب دی او حلال ندي تاسو ته وقران ته خلق کینه قران اصلاح کوي اصلاح معاشره ده او کنه دا کې پدې مسلو خلق کوي پتړي کې سره بتلاقې مورګي کې پرث ک ضرورت راوي او معاشره به سميو نو نو معاشره کې جتل کس دان طلاق کوي نو اعظم طلاق په اون خاندان کې دشمنه دشمني به شروع شي ولا يحل لكم او حلال مري تاسو لرا كتاب واخ ليد غسنات او وركلي تاسو لديلص مگر دا کې يريږي چې قائم بنكي حدود الله پاین خیب توم اس اولیاء و مشارعو تا خطاب دی پاین خیب که تاسوی ریگه چه دیبا قائم نکی حدون دا اللہ گنا نیچ تا پدی پا دوارو پاگست که چه بدلور کی دا خضا پدی سارا مسئلہ تا په پاکی زکر کا اگا خضا دا خاون سر گزران نکی دا خاونو تر طبیعت خضی نو دارنگی دا خضا دا بوتا ویچ دا پیسی والا چه پسو تریکی سر دا خلاسوالغاڑی دا دا پول دا الله دي فجااز م کوی دی نه چا چې کراته هدو داله دا کساندي ظالمان فپل لها ف ف له کتللا چې ورک دښې ته په دریم ځلو په نه تهلو له نو ده حالله دا خزه د لره تو سړ درې تلات خېته ورک دښضا د خپل خاونتهسندا راه او یو صورتتته فکه حتىته تر دیپورې تن که بلکه دنیکانا مراد هغه سره په عقد نه لري سر ابن کاوشی بلکې دنه مراد امام ده حتا تنکه نه مراد امام حتا تنکه تر دې کیدا ملوشي دبل خاوند سره بل خاوند سره نکاح وکا هغه راز میتر کا, کا نوز دي دی دیم خاوند ولا طلاق ورکو چې کړه دیم دی خاوند طلاق ورکو عدتنا قصد دي زو خاوند تا دا بیا رجوع کول شي بیا دیمه کی نکاح کیږي